Máte nějaký speciální prání, co byste se chtěli dozvědět nebo budu prostě čekám, všeobecní? Tam. Jo, jo, jo, je, je tam, Všeobecně, tak proč se Mahajána jmenuje Mahajána, To je jako základní věc. Mahajána se jmenuje Mahajána, protože učí, hm? že neexistuje individuální probuzení. Individuální probuzení je vlastně eh, jenom cesta k pravému probuzení, který je nedualistický. Mahajána propaguje nedualistický přístup k procesu probuzování. Proto v Mahajáně nemluvíme tolik o nirváně, nirvána je něco, co se dá dosáhnout, ale oproti my mluvíme v Mahajáně o bodhi, Bodhy znamená probuzení. Probuzení čemu? K faktu, že vlastně pravda je jenom jedna. skutečnost je jenom jedna. Není možno dosáhnout skutečnosti odděleně, individuálně, vlastně, což není naprosto v protikladu k buddhistickýmu učení, které tvrdí, že vlastně já hm, existuje sice v konvenční pravdě, ale v té nejvyšší pravdě já neexistuje. Hm? Já existuje jenom v konvenční pravdě. O tom samozřejmě všechny buddhistické tradice hm, učí, že já je pouze konvenční pravda, ne ta nejvyšší pravda. Jestliže v to věříme, hm? jsme buddhisti vlastně. Hm? Eh. Dobrý. Tak už jsme začali. Hm? Jenom pár slov. Čili Mahayana je cesta, která je velká cesta, hm? Velké vozidlo, ve kterém jsou obsaženy všechny bytosti, nejenom všechny bytosti, i veškeréstvo, hm? i neživé předměty, živé předměty, všechno hm? podléhá vlastně jedné pravdě. Čili ty učení, které jste se učili, hm? pět agregátů, šest vnitřních základů poznání a šest vnějších objektů poznání, osmnáct elementů poznání a tak dále. To všechno je, jsou z hlediska Mahajány pouze prostředky k poznání té jedné pravdy, která je jedna. I čtyři vznešené pravdy jsou vlastně též z hlediska Mahajány pouze prostředek k poznání jedné pravdy. To, což by taky nebylo ani v rozporu s teravánou. i v teraváně najdeme ekam hisatyam dvítián. Existuje jen jedna pravda, že druhá pravda není. Ale je to jinak vysvětluháno. Teď, jestliže mluvíme o nirváně, nirvána je protiklad. Protiklad k čemu? K stavu samsáry. A v té jedné pravdě, pravdě, je to jedna pravda, protože v ní žádné protiklady neexistují. Hm? A ta jedna pravda je souhrn všech cností. Mluvil jsem o tom posledně, že vlastně meditace v, z buddhistické perspektivy znamená pěstování cností, které potřebujeme ke stavu probuzení. Hm? dosažení z hlediska tervány, k dosažení nirvány. Aby jsme dosáhli nirvány, potřebujeme kultivovat cnosti. Hm? Jestliže kultivujeme cnosti, můžeme vstoupit do takzvané sambara marga. Sambara marga znamená cesta vybavení. Hm? Jestliže máme vybavení, tak můžeme správně usilovat. Jestliže správně usilujeme, můžeme přímo poznat objekt probuzení, který je z hlediska teravány nirvána, z hlediska mahajánového učení. Je to tathata. Tathata znamená takovost. Takovost všech jevů. Takovost všech jevů je speciální výraz, který používáme pro nedualistického Nedualistické poznání. Objekt nedualistického poznání je takovost. A Buddha je ten, který přichází, se nazývá Tathagata, ten, který přichází, Tathagata, přichází v takovosti a Tathagata odchází v takovosti. Hm? Čili je ve stavu takovosti. Hm? Přišel v takovosti, odešel v takovosti. Na rozdíl od Terovány, Vlastně to, co Buddha předvedl ve světě, je vlastně jako, podobně jako v hinduismu, je vlastně hra, kterou eh, ukázal hm? cestu k dosažení té nejvyšší reality. A vlastně už on se s tou cestou narodil. Hm? To je i v terovádové tradici, když se narodil, tak jsem nenarodil běžným způsobem jako my. Hm? narodil se vlastně převtělením hm? principu z hlediska Mahajány, principu, jakýho principu? Takovosti. Hm? No a v té takovosti se nacházejí veškeré cnosti. Čili, aby jsme dosáhli stavu takovosti, musíme praktikovat veškeré cnosti. Veškeré cnosti je jich nekonečno, no ale Můžeme je. Tyto cnosti se nazývají dokonalosti, čemuž se říká páramí. V Teroánové tradici též, jestliže si čtete subkomentáře k, k. co přiložil Biku Body k. Brahma Džala Sutra. Tam též je napsáno, že existuje, existují malí arahatové, velcí arahatové, ty přední arahatové, existují pratěka budhové a existují perfektně probuzení budhové a síla probuzení závisí na síle našich páramí, našich dokonalostí. To najdete i v tervádových komentářích. Vlastně trádové komentáře mnohé byly tež ovlivněné učením Asangi a tak dále. Čili, aby jsme dosáhli probuzení, potřebujeme praktikovat dokonalosti. K malému probuzení, malé dokonalosti, k velkému probuzení, velké dokonalosti. No ale bez dokonalosti nic nebude. No a ty dokonalosti vlastně i, i jsou ty věci, které potřebujeme, aby jsme mohli správně meditovat a dosáhnout v meditaci toho, co si přejeme, to je vlastně vnitřní realizace, vnitřní mír, hm? který není ničím ohrožen. No a ten vnitřní mír, který není ničím ohrožen, to je vlastně nirvána. No a to je též takovost. Ale na rozdíl od eh, takovosti, takovost nemá žádného protikladu. kdežto to Nirvana je protiklad samsáry. Hm? A je protiklad samsáry, protože ten, který má Nirvánu, ještě nedosáhl cíl Mahajány je dosáhnout tělo darmy. Tělo darmy je též takovost. Hmm? takovost nebo vrchol existence, se tomu říká též bůta koty, nebo se tomu říká prázdnota v nedoaristickém smyslu. Tam hmm? má mnoho slov. A dosažení, ne tedy dosažení, ale eh, takovost je účel meditace. To znamená co? To znamená, že v takovosti jsou obsaženy veškeré cnosti. Individuum nemůže mít žádné cnosti, protože individuum vlastně z hlediska nejvyšší pravdy neexistuje. Čili veškeré cnosti patří takovosti. Patří vrcholu existence. No a patří bůh Čili my praktikujeme dávání, aby jsme se přiblížili perfekci, která je daná v takovosti. Takovost je vždycky štědrá. Takovost nemůže nikdy si nic přivlastňovat. My Praktikujeme morálku, protože veškerá morálka je obsažená v takovosti, je obsažená v pravdě, jediné pravdě. My praktikujeme tolerant, my praktikujeme toleranci nebo schopnost přijmout utrpení. Protože to je vlastnost takovosti. Takovost. Je, má neskutečnou schopnost hm? přijímat eh, veškeré neblahé jevy. No a eh, takovost tež nikdy nelenivý. Hm? Vždy je aktivní. <laughs> takovost je vždy koncentrovaná. Hm? No a takovost je vždy moudrá. No a tak dále, v teravádě máme tež deset dokonalostí, deset v Mahajáně též máme deset dokonalostí, těch deset je trochu jiných, ale v podstatě se jedná o to samé. A jsme dosáhli, to je i v džátakách, proč Buddha dosáhl toho nejvyššího probuzení. Protože praktikoval dokonalosti do konce. Úkol Mahajány je učení. Hm? Pokud toto učení neznáme, tak vlastně naše znalosti buddhismu tež nebudou kompletní, protože je absolutně nutné se zeptat, jak Buddha dokázal to, co dokázal. Hm? Dokázal to tím, že praktikoval dokonalosti do konce. Hm? Tím, že praktikoval dokonalosti do konce, se stal tělem darmi. Hm? Tělo darmi je znova další slovo pro takovost, další slovo pro prázdnutu, hm? v nedolistickém smyslu. Hm? Teď ten, kdo dosáhne nirvány, dosáhne těla osvobození, hm? Vymu, vymukty kája. co dosáhne arahat. Hm? Víte? Arahat je... Eh. Opuští, proč vstoupí do nirovány? Protože opustí pět agregátů ulpívání hm? a získá pět agregátů osvobození. Hm? Vymuk skanda, Jaký vymuk skanda Má eh, agregát osvobození eh, disciplíny, agregát osvobození koncentrace, agregát osvobození moudrosti, agregát osvobození a agregát znalosti osvobození. Aby jsme se stali arhatové musíme mít tež agregát znalosti osvobození. Jestliže máme těchto místo pěti agregátů ulpívání, máme těchto pět agregátů osvobození, jsme arahati. A Buddha je též arhat ale je jeho probuzení je vyšší než probuzení arahatu, protože na rozdíl od arhatu má tělo takovosti, což je tělo darmy, hm? protože darma vlastně je jedna darma a to je takovost. To už máme v terovádě jistý, učení v tom směru. V komentářích máte všechno je Niyama. Niyama znamená zákon. Je zákon, jak pracuje vědomí, zákon, jak pracuje karma, zákon, jak pracuje darma, zákon, jak pracuje příroda, tomu se říká Bíja, Niyama a tak dále. Všechno má své zákony. No a ty všechny zákony se dají schrnout v jeden zákon, hm? zákon takovosti. Podle Mahajánového učení, jestli ten zákon takovosti, zákon prázdnoty dává smysl, vše dává smysl. Naše zkušenost, to je co říká Nagarjuna, hm? obsah naší zkušenosti dává smysl, vše v naší zkušenosti dává smysl, jestliže prázdnota dává smysl. Ale jestliže prázdnota smysl nedává, nic v naší zkušenosti smysl dávat nemůže. Hm? To je základ učení eh, Mahajány. Čili eh, prázdnota je obsah, jestli jsme si to vědomí, nebo nejsme vědomí, je obsah veškerý naší zkušenosti. Hm? To je třeba si uvědomit. S tím je třeba začínat. Jiný obsah nemá, protože vše, co vlastně můžeme poznat ve světě, je, závis, je souvislé vznikání. Souvislé vznikání může dávat smysl jedině za předpokladu prázdnoty. To máte i ve vysudymaga a tak dále. Hm? Nemůže být jiné a naňatá. Hm? Nemůže být jiné, je pouze takové, jaké je. Čili vlastně tyto základní myšlenky najdete i v Terovádě, to není nic, ale důsledky jsou jiné. Čili praxe Mahajány, praxe meditace Mahajány, praxe kultivace Mahajány je samozřejmě praxe veškerých cností na základě poznání takovosti, poznání, práznoty Základ Mahajánového písma, jak asi víte, je a Paramita komplex, což znamená komplex transcendentální moudrosti. To jsou velký komplex utéma, 100 000, 100 000 čínských svazků, 25 000 čínských svazků, 8 000 čínských svazků, až zkráceniny jako diamantová sutra, to dokonce přiložil holba do češký vý. Hm? Pak sutra srdce, to je úplně ta nejkratší. Hm? To znáte asi sutru srdce? Jo? Neznáte? Tak to můžeme zarecitovat na konci. Hm? To vlastně je souhrn veškerého učení v ve 100 000 svazcích, je v několika větách, hm? které vysvětlují, že vlastně to, co jsem říkal, že vše dává smysl, jestliže prázdnota dává smysl, nic v naší zkušenosti smysl dávat nemůže, jestliže prázdnota nedává smysl. Hm? No a teď, co je základ, tedy základ, Mahajanové praxe je transcendentální moudrost. Transcendentální moudrost je moudrost o tom, že kromě prázdnoty, kromě takovosti neexistuje vlastně nic. Je jedna pravda. To se dá říct ve zkratce. A ta jedna pravda je to, co je stále s námi hm? a co vlastně nelze dosáhnout. Protože to, ta jedna pravda, ať už to nazveme i dualistický niruán, se nedá dosáhnout. To, co není stvořené, se nedá dosáhnout. Hm? To je paradox, který se vlastně Mahajánové učení snaží filozoficky řešit. Mirována je oproti všemu, co poznat můžeme ve světě, není stvorená. Hm? Je to tak? Vidíme to jasně? Hm? No a to, co není stvořené, je stále s námi, musí tady stále být. To, že to nevíme, je naše nevědomost. Hm? Nevědomost v sanskritu, nebo v Páli, znamená avidja, avidya. To znamená, že nemáme vědu. Vidya je věda. Hm? Nemáme vědu, jak poznat, že vlastně, ať jsme, náš vnitřní zrak je zastřen, takže my nevidíme, že se vlastně od samého počátku nacházíme ve stavu Nezrození. Zrození vlastně, k zrození vlastně, skutečnému zrození vlastně nikdy nedošlo. Hm? A toto je skutečný stav věcí. To nakonec najdete podobný eh, podobný fakta. jestli jestliže studujete abydarmu, to je můj <laughs> A vydálně se též říká, že růpa forma vzniká a zaniká na stejném místě. upačaty, úpačaty, tata vyručaty. To, co vzniká, to, co má formu, vzniká a zaniká na stejném místě. Pak i to, co tu formu rozlišuje, samozřejmě musí vznikat a zanikat na stejném místě. Čili pohyb, což je základní učení Mahajány. Pohyb je vlastně iluze. Hm? A nirvana nebo takovost je skutečný stav věcí. Proto v učení transcendentální moudrosti, který je, který je základ, cesty Bodhisattva. Bodhisattva je ten, který praktikuje takovost. Proto se jmenuje Bodhisattva. Body znamená probuzení, zde nedualistické probuzení a Satva je bytost. Bytost, který, která, která vlastně pochopila nebo je ve stavu pochopení toho, že vlastně všechny bytosti, ať si toho jsou vědomí nebo nejsou vědomí, se nacházejí ve stavu nezrození. Zrození sice existuje, ale pouze jen v konvenční pravdě. V nejvyšší pravdě žádné zrození neexistuje. Jestliže neexistuje zrození, neexistuje i zanikání. My žijeme v konvenční pravdě. A poznáním konvenční pravdy to je stejný jak v Tehovádě, tak i v Mahajáně. Poznáním konvenční pravdy my vlastně poznáváme, to je specifika buddhismu, aby jsme se nemílili o pravdě nejnižší, nejvyšší, musíme poznat pravdu konvenční tak, jak je. Pravda konvenční tak, jak je. V terváně je, že. V v, v, v konvenční pravdě vše je nestálost. Z hlediska terovády tato konvenční pravda je vlastně považována tež za cestu a je, je skutečná pravda. Ale z hlediska Mahajány tato konvenční pravda je vlastně též, konvenční pravda je to, co zakrývá vlastně tu pravdu nejvyšší. Čili my musíme poznat, jestliže praktikujeme Mahajánu, musíme poznat to, co se hýbe, pohyb, nestálost, jako něco, co není skutečného. Právě proto utrpení tež není skutečné. To, že utrpení není skutečné, no tak to je poznání toho, že vlastně existuje jenom jedna pravda, no to je jedna pravda, právě utišení. A cesta k utišení je právě poznání, toho původního stavu tiši. Který tady stále je. Proto z hlediska Mahajánového učení vlastně ne, neexistují jen dvě nirvány. V základním učení máme dvě nirvány, to znáte asi. Nirvánu se zbytkem, to je když Arhat ještě žije, přestože neulpívá na pěti agregátech existence stále žije v těchto sedm, v pěti agregátech existence, protože nic jiného není. No ale když eh, arahat zemře, no tak eh, dosáhne mirovány beze zbytku, hm? to znamená, že už eh, není eh, není možno ho pochopit v rámci pěti agregátů. Přesáhl rámec pěti agregátů. Pokud žije, tak ještě je stále v rámci pěti agregátů. Jestliže a ráhat zemře, no tak přesáhl rámec pěti agregátů. Protože ty důvody k jeho znovuzrození už tam nejsou. No a znovuzrození je kvůli ulpívání na pěti agregátů. To je základní učení. A my ulpíváme na pěti agregáte, protože jsme závislí na naší karmě. A rahat prokoukl neskutečnost karmického činění. No a tím pádem už není závislí na výsledcích karmy. To neznamená, že nečiní dobro, Arahat činí mnoho-mnoho dobra. To je taky eh, samozřejmě nepochopení, hm? které je často běžné, v obzvláště v těch, kteří se učí <laughs> Mahajánu, <laughs> že Arahat nečiní dobro, Arahat je sobecký a tak dále. Arahat činí mnoho-mnoho dobra, velcí Arahatové v za doby Buddhy činili neskutečně mnoho, ale nejsou závislí na výsledky jejich činění. Teď, jestliže někdo praktikuje Mahajánu, tak jeho úkolem je ne se zbavit procesu utrpení, ale se stát mistrem procesu, pro bu, procesu, prerozo, procesu zrození. Hm? Ne se zbavit procesu zrození, ale stát se mistrem procesu zrození. Tak jako Buddha hm? se eh, zemřel v plném vědomí Vstoupil do Luna v plném vědomí, vystoupil z Luna v plném vědomí. A podle Mahajánového učení vlastně do konce života učil v plném vědomí. Nikdy nestratil plné vědomí. Čili nikdy nestratil plné poznání prázdnot plné poznání takovosti jako to, jakožto jediné reality. No a e, my se rodíme na základě karmy. A ten, kdo dosáhne stavu bodhisatovství. Ten, kdo dosáhne e, přímé znalosti takovosti, což je daleko těžší, než dosáhnout přímé znalosti milování. to není tak těžké. Ale dosáhnout přímou znalost takovosti je daleko těžší. Proto je daleko lehčí se mýlit o tom, co ta takovost znamená, co ta prázdnota znamená. Ale ten, kdo dosáhne skutečného poznání takovosti, ten se rodí na základě takzvaného mentálního těla. To je ideál bodysatovství. Na základě mentálního těla on se přerodí tam, kde. Nejlépe může praktikovat. A na rozdíl od terovády Mahayana zdůrazňuje, že praktika je obzvláště nejen pro sebe, ale obzvláště pro druhé. Tam, kde nejlíp může prospívat druhým, tam se narodí. To je cíl bodhisatovské cesty. Narodit se tam, kde může být k maximálnímu prospěchu druhým. No a praktikuje za, za tímto cílem. Ale aby byl maximálnímu, maximálně prospěšný druhý, musí se naučit být maximálně prospěšný sobě. Hm? Čili... Proces prospěšnosti sobě a prospěšnosti druhým se v Mahajáni nerozlišuje. Tím, a jak se nerozlišuje, to je začátek vlastně Mahajánové cesty, nerozlišuje se tím, že ten, kdo praktikuje bodhisatovskou cestu, teď se dostáváme do té, do té praktické stránky, ten, kdo praktikuje Mahajánovou cestu, Zabraňuje tomu, aby se nedostal do tak, co je v Mahajáně, omyl. Hm? Omyl čeho? Omyl, v Mahajáně se tomu říká, omyl eh, eh, pokoroucené pozornosti. Co je pokoroucená pozornost? Pokoroucená pozornost je dualita. Jestliže někdo praktikuje cestu Mahajánu, pak eh, podle Mahajánového učení my máme pokroucenou pozornost nebo prevrácenou pozornost, to je ještě lepší, hm? máme prevrácenou pozornost, protože naše pozornost se rozplyne uvnitř, to znamená, sledujeme různé obrazy, které se ve vědomí vyjeví, nebo se rozplyne venku, že sledujeme eh, obrazy venku a e, místo, aby jsme mysl byla uvnitř, tak sleduje své chtíče venku nebo své libosti a nelibosti venku. Hm? No a pak, e, po zhlediskám mahajány, prevrácená pozornost je vlastně dualistické pochopení reality. Že chceme e, Prospívat jen sobě, nechceme, rozlišujeme sebe od druhých. Vidíme sebe jako něco, co je odděleného. Ale ve skutečnosti nic oddělené není. Podle, I podle zákona souvislého vznikání nic odděleného nemůže být. A z hlediska Mahajanového učení to je tež eh, vlastně rozptýlení pozornosti. Převrácení pozornosti. No a tomu zabraňuje ten, kdo se učí Mahajanovou cestu, zabraňuje tím, že na sebe bere přísliby hm, Bodhisattva. Bodhisattva Pranidhana. Tím začíná prakticky cesta eh, k dosažení těla darmy. Tělo dármy je to tělo, které nemá takzvané vásána. Není vázané na zvyky, ale je vázané na darmu. Čili ten, kdo praktikuje cestu bodhisatvu, je ten, jehož mysl není vázána na zvyky jeho. Tím tomu dává svobodu. Podle mahajánové učení i arahat. Hm? Je vázán na své zvyky. Každý arahat je jiný. Hm? I ti nejvyšší arahatové mají své zvyky, kterých se nezbaví až do konce. Protože my nejsme nic jiného než naše zvyky. Těm zvykům se říká vásána. Vásána znamená vlastně eh, prosícení vědomí naším automatickým myšlením. Našimi libostmi, nelibostmi. Každé je má. Jenomže z hlediska Mahajánového učení je pozoruje, meditující je pozoruje, jakožto sny a ovládá sny. Prý sny, ale ovládá sny. Základní učení Mahajany je též, jelikož skutečnost jenom jedna, což je prázdnota, no tak co my prožíváme je vlastně sen. Ten rozdíl mezi tím, co ho prožíváme, když spíme a když ho prožíváme teď, je vlastně Neskutečný. Proč je to se? Protože je to dualistický. Všecko, co prožíváme, vlastně je dualistické poznání. Hm? Já jsem eh, Tomáš Gutman, tady je Jirka z Pardubic. Hm? V tom žijeme. Ale to všechno je vlastně jenom sen. A jak poznáváme, že je to sen? Začínáme právě tím, že si na sebe bereme přísliby. Každý bodhisatva má přísliby. Tím se stává bodhisatva. Tím příslivům se říká pranidhana, nebo pranidhy. Precevzetí. Dá se to přiložit. No a teď, když se učíme cestu Mahajanového učení, tak se učíme též, co, co jsou sliby Samanta Badri, co jsou sliby Amitáby, co jsou sliby Kšíty Garba, Luno Země satvy, co jsou Akáša Garba, Luno nebe a tak dále. Každý bodhisattva má své sliby. No a většinou, co, když jsem tady recitoval před jídlem, ta tak většinou všichni mají čtyři základní sliby, které vás teď naučím. Které asi... Eh, Julie je dobře, zná. Jaké jsou čtyři základní sliby? Vládě bude znát. Tak to v čínské tradici, v Japonsku, v Japonsku též, v Koreji, ve Větnamu a tak dále vlastně se recituje i vždycky u každé příležitosti před jídlem, v každé ceremonii a tak dále. Hm? První slib je džungsem, úpěn, ši jen tu. Já eh, přísahám že osvobodím ne sebe, ale všechny bytosti. Hm? To je první slib. Tím se vlastně nasměruješ k tomu, že, což je velice dobrý, vy obzvláště tady, Julie, zdůrazňují praktiku meta. No to je nejlepší cesta, jak se naladit na praxi meta. Hm? Je co? Vzít na sebe prísliv, že ne osvobodím sebe, ale osvobodím všechny bytosti. Což je samozřejmě nemožné. Ani Buda neosvobodil príliš, ani Buda nebyl schopen osvobodit všechny bytosti. Kdyby osvobodil všechny bytosti, tak tady netrpíme. Hm? Ale kdo osvobodí všechny bytosti? Kdo má schopnost osvobodit všechny bytostí. Hm? Co myslíte? Nedualistické vědomí samozřejmě. <líčný> <líčný> to může udělat neskutečné věci. Právě proto je třeba v něj věřit. Pro něj to není nic těžkého. Nedulistická mysl může osvobodit všechny bytosti. A jedno z hlavních učení Mahajány, které najdete v terování i v komentáři Dhammasangani, vlastně všechny, vlastně i Vissudimaga, ne eh, Vissudimaga, Dhammapada, první verš, všechny darmy, všechny fenomény jsou obsaženy ve vědomí, mají základ ve vědomí. Hm? Je to Tak. Najdeme to v prvním verši Damopady, hm? najdeme to tež v jiných místech. Co to znamená? Vědomí vytváří realitu. Realita je obsažená ve vědomí. Hm? Teď, když vědomí se naladí na neduální poznání, tak proto ta praxe vypasany je jiná v Mahajáně, je jiná v terovádě. Proč? Že my ne, ne, nemusíme z hlediska Mahajány, není nutno poznat všechny fenomény, všechny druhy foremna, všechny druhy foremna, všechny Čétasiky, všechny Čity, všechny a nirvánu. Stačí poznat toho, co je základem všeho, a to je vědomí. Protože všechny vlastně fenomény jsou obsaženy ve vědomí. Teď jestliže vědomí... si je vědomu toho, že je základem všeho poznání a že je nedualistické. Proč je nedualistické? Protože přijme všechno. Hezký věci, nehezký věci. Hm? Je to tak? Jako prosto. Prostor nerozlišuje vědomí tež, přijíme všechno. Velké, malé, vzdálené, blízké. Hm? přijme všechno a srovná to na jednu úroveň. Na základě čeho? Na základě nedualistického vědomí. Kdyby to nebylo, tak by to nemohlo srovnat na jedný úrovni. No a tím pádem, že máme přece vzetí nejenom osvobodit sebe, ale osvobodit všechny bytosti, vlastně proč třeba v, praktiku, v praxi meta, proč je to tak důležité. Proč se nemám vstekat na druhé? Proč nemá mít hněv? Protože všechny, základ všech bytostí je, je stav budovství, stav, nedualistický stav. čom hm? jsem u pěchvientu, fanoušek u pěchvientu a já. Přísahám, že odstraním všechny zašpinění vědomí, nejen svý, ale všech bytostí. Zase samozřejmě nemožnost. Pro člověka je to nemožnost. Ale pro nedualistické vědomí to nemožnost vůbec není. Nedualistické nedualistickém vědomí už jsou vlastně všechny nečistoty bytostí odstraněny. Fámen Wulian Shenzhi. Já přísahám na to, že se naučím vše, všechny darmy, Nejenom to, co prospívá mě, ale i to, co prospívá všem druhým. No a tím pádem fota už Shenzhi. Nejvyšší, dosáhnu to nejvyšší probuzení, hm? to znamená dosáhnu stavu těla darmy, stavu takovosti, hm? která vlastně všechno srovná na jednu úroveň. No a to je ta schopnost toho nedualistického vědomí, které se meditující učí poznat. A aby ho poznal, nemusí z hlediska, proto když čtete traktáty o meditaci v Mahajanovém učení, není nutné poznat veškeré formy hroupa, není nutné poznat veškeré četasy, učí se ty objekty vypasané, co se my učíme, co já jsem se učil důkladně, protože jsem se učil podle Abidharmi. V Soutre transcendentální moudrosti je napsáno, že když máš před sebou zeď, nemusíš dělat díry do zdi, ale proč neodstranit celou zeď a učit se ty objekty vypasany, je jako dělat díry do zdi. To je napsané v Soutre <laughs> v transcendentální moudrosti. Čili ať meditujeme jakoliv, je důležité z hlediska učení mahajany. je důležité poznat, že vlastně realizace je jedna a to je ta práznota. Cesty sice jsou různé, v některých majánových tradicích jsou, je tež, cese, Buddha je tři druhy Budhu, hmm? Buddha žák, Buddha pro sebe, pratěka Buddha a perfektně probuzený Buddha, tři druhy Buddhu jako yoga, čára, a tak dále, to uznává. No ale většina Mahajanových spisů uznává jenom vlastně cesta arahata, cesta budhy pro sebe. Je pouze jako stádium hm, k dosažení té nejvyšší cesty, jediné cesty a to je stav eh, takovosti. A to je skutečný stav všech jevů. Ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme si toho vědomí, o tom je třeba meditovat. No to je vlastně malý základ Mahajánového poznání, na který se meditující naladěje. Proto nedivte se, když budete číst spisy Mahajánového meditaci, že vlastně ty objekty poznání, o kterých se učíte v terováně, jsou vlastně jen prostředky k poznání takovosti. A může se je učit, oni se je učí teoreticky. A pak meditují na takovost, jakožto jediná. Já jsem kdysi přiložil úvod do cesty Bodhisatu, hm? to je Dharmagaya, hm? tak tam uvidíte, co je vlastně Mahajánová meditace. Hm? Ty, co se týče vypasany, co se týče moudrosti, vypasana je, je vlastně vlastně eh, eh, Pochopení správných konceptů. Proč? Protože to, co se pochopí dá ve světě, to jsou jenom koncepty. A z hlediska Mahajány i pět agregátů a tak dále jsou též koncepty. To jsou koncepty, které jsou užitečné, které vedou. Probuzení a jsou koncepty, které jsou neužitečné, které jsou pomílené a nevedou k probuzení, ale koncepty jsou pouze koncepty. A skutečné probuzení je vlastně to probuzení, které poznává iluzornost konceptu. Pak používá ty koncepty. Bodhisattva to už je i v Sutanipáta a tak dále. Je napsáno, jak se liší Buddha od obyčejného člověka tím, že Buddha používá koncepty, ale neulpívá na nich. My používáme koncepty, ale ulpíváme na koncepty. Jediné, na čem se dá ulpívat, jsou koncepty. Na realitě se ulpívat nedá. Proč? Od samého počátku realita je taková, jaká je. Tak to je pro začátek dobrá, jako, za, dobré zavedení a pak můžeme někdy to prohlubovat trošku učit se ty různý aspekty tohoto přístupu. Dobrý? Jilka je spokojen? Děkuji, děkuji, děkuji. Ano. Hm? Jak to děkuji vidíš? Stálo to za to? No, ano, stálo. Tak, jo? tak jestli se jsem vám byl nápomocný. Ať se učím jakýkoliv buddhismus, tak je dobrý poznat cestu buddhy. A ta je vysvětlena tedy budhy perfektního buddhy. Ta je vysvětlená v Mahajaně a bez toho vysvětlení něco chybí. Tože to, je perfekt, je, jak říká Bikubodi, můj přítel, je absolutně perfektně nutné a logické, že ten, kdo studuje buddhismus, by se měl ptát, jak Buda dosáhl toho, co dosáhl. A to je právě tu kontemplaci té takovosti jako jediné reality. Z hm? hlediska Mahajami. Tak jo, necháme to tady. A příště zase něco jiného. Jo? Třeba nějaký specifický téma. Ještě tady situace Bonter. Sousa. Sousa. Sousa. Sousa. A já to nemám ten text v češtině. Já si to pamatuju jenom v sanskritu, ale můžu to přeložit. to není, to je lehký přeložit. Hm? Tak eh, Julie může zarecitovat v japonštině. <tějí> <tějí> <tějí> já se to musel recitovat vždycky. Musel jsem to zapomenout. v češtině si pamatit. Tak dáme v sanskritu, jo? Tak první se pokloníme eh, bohyni moudrosti, hm? která se nazývá též Pragya Paramita, hm? transcendentální moudrost, ještě v Nepálu, v Tibetu, ji uvidíte stejně jako Sofia, překrásná žena, hm? žena s perfektními formami. je moudrost, překrásná žena s perfektními formami. Hm? Julie? <laughs> to, protože nic krásnějšího než moudrost není. Hm? Je to tak? Je to tak. Hm? Vidíme to stejně? <laughs> tak se pokloníme kráse moudrosti a zarecitujeme svůtou srdce. Om namo bhagavatyai agya pragya arya, arya avalokiteshwaro Bodhisattva gambhiram pragya paramita charamano diavalo Kaya Tisma skanda Svabháva shunyana pašatismá Iha śāriputra rūpam šunjata Šunjata jiva rūpam Rūpam napritak šunjata Šunjata já napritak rūpam Yat rūpam sā šunjata Já šunjata tat rūpam Evam Eva eva vedanā samgya samskara vigjánam íha čari putra sarva dharma shunya lakshana anutpana niruda malavimala anuna aparipurna tasma čari putra shunya ta Navedana Nasangya Nasamskara na vedana na samgya manamsi na rupa shabdagandha parstalya Dharma, na časový výjev na dátu, na manový výjev na na výjev, na výjev, na já, maranam, na na dukha samudaya, niruddhamar gaha, na jánam, na prápti, na prápti, tasmāt chari putra prāpti tuā, bodhisattvasya paramita a čita a válana, čita a válana nás titulá. A ništa. Nirvana prataha. Triadva v javastitá, sarva sambudha, Prahja páramita má štitja, anúta. Samjak sambodim, aby sambudha. Tasmáč Sama Asama mantraha, Sarvadukha Prashamana Satyam, Amitya Tuat Pragya Paramitaya, Ukto mantraha Tatyatha, Gate, Gate, Paragate, Parasam Gate, par Bodhisvaha Gate, Gate, Paragate, Parasam Gate, par Bodhiswaha, Gate, Gate, Paragate, Parasam Gate. Par Bodí tak to bychom měli. Ještě to přeložíme nebo až někdy jindy. Přeložíme? Nevíš to zlato? Tak vznešený což je bodhisatová soucitu, co znamená avalokitešvára, ten, kdo se dívá dolu. Podle Mahajánové tradice Avalokitešvára už byl před neskutečně mnohými kalpami, už byl dávno Buddha, ale se soucitu se znovu znovu přichází, aby pomáhal. Na bytostem v utrpení. A to je snad nejpopulárnější v obzvláště v čínské tradici, japonské, korejské. A ten vznešený a velký Tešvára, vznešený, protože dosáhl to nejvyšší, se, když se díval dolů na nás, bytosti, které jsou ještě subjektem utrpení, pozoroval pět agregátů existence jakožto prázdnotu, když praktikoval transcendentální moudrost A právě jíha, tady Šariputra v našem učení, to znamená buddhimu. íá Já si to musím sám recitovat. Jávaloká Jatyma, pančá skandá, tam čas svahávašu ám pažatisma. Viděl pět agregátů existence jakožto prázdných ve své podstatě. A právě. Jihá Růpam Tady v učení buddhismu forma je prázdnota. A prázdnota je právě forma. A stejně se věci mají, co se týče počitku, vnímání, formací vůle a vědomí. Iha, v tomto učení Šáry Putra všechny fenomény jsou poznamenány jednou vlastností a to je prázdnota. Hm? Oni nevznikají a nezanikají. Nejsou ani zašpiněné, ani čisté. Nejsou ani jednotné, ani rozdílné. Hm? Proto šáripasma, šáriputro, v prázdnotě už ta není ani forma, ani ostatní agregáty, ani počítky, ani vnímání, ani formace vůle, ani vědomí, hm? nejsou tam ani jejich húpa, šabda, gandára, sas, parštávě, dárma, nejsou tam ani barvy, ani zvuky, ani prostě šest objektů vnímání, hm? není tam ani ani oko, ani ucho, ani nos, ani jazyk, ani tělo, ani mysl, Není tam ani element na. Na. Na. Na. Na. Na. Na element eh, mentálního vědomí Ta s má proto šáři nau na ducha samodaja není tam ani utrpení ani... Eh, Vznik utrpení, není tam ani konec utrpení, ani cesta ke konci utrpení. Není tam ani dosažení, ani nedosažení. Není tam ani eh, uvědomění, ani neuvědomění. Hm? Ta má žáry putle. Na párky, na párky, no. Musím si to vždycky znovu opakovat. <laughs> no, no. mm. mm. mm. no. Na, Jan, datu, nam, no. Jan, na ján, na ján, smačnější potom. Hmm, hmm, na ján, na čakám. Na Nihoda má, na Giana, na Ta smáčá vypute. Já si to budu muset znovu. Hledat. No prostě, že všichni budhové dosáhli toho, co dosáhli tímto poznáním. No a to je jako ta nejvyšší mantra hm? a skutečná mantra na, tý, na tu mantru jinou není. No a teď je ta mantra, hm? což je Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Samgaté, Bodhisváha. No to je tam jedna z nejdůležitějších mantr. Mantra transcendentální moudrosti což obsahuje vlastně všechny elementy ty praxe, co znamená gaté být ve stav budhy, Být gate je past participium. Tři čestí minulé od gam. Být ve, stavu, být ve stavu odchodu. Být ve stavu odchodu. Být ve stavu odchodu na druhou stranu. Být ve stavu odchodu na druhou stranu. Se všemi bytostmi, zváha, dobré řečeno. To je stav bude. Jsi ve stavu odchodu? Společně na druhou stranu se všemi bytostmi, tak se cvičíme. Hm? Tak to je praxe, tak máme domácí úkol. ve stavu odchodu, na druhou stranu. Společně se všemi budučasnými. Hm? Mm -hmm.